Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya Aşhadu Allāh illā-Allah, wāḥdahu la sharikalah, wa aşhadu an Muḥammadan abduhu wa rasuluh. Allāhumma salli wa sallim, wa barik 'ala Habibina wa rasulina Muḥammadin ibn Abi llaah, al-ladhi bil-lagh al wa adl al wa nassḥ al وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنب سنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur banyak banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita uh, bertemu pada mingguan, ngaji mingguan kita. Malam ini insya-Allah kita akan sambung berhubung dengan rukun Islam pertama iaitu mafhum la ilaha illallah. Pada minggu lepas kita melihat sedikit sebanyak berhubung dengan kedudukan La ilaha illallah dan kita boleh lihat berbagai-bagai kedudukan yang besar istimewa La ilaha illallah di dalam hidup kita dan antara yang telah kita sebut pada minggu lepas ialah antaranya ialah La ilaha illallah adalah ucapan kepada semua para nabi dan rasul. Dan dakwah para nabi dan rasul. Sejak daripada rasul yang pertama. Sampai lah kepada rasul yang terakhir. Semuanya mengajak kepada pengakuan. La ilaha illallah. Malah. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mencipta semua makhluknya termasuk manusia ini adalah untuk melaksanakan tutupan La ilaha illallah Al-Quran dituruh kitab-kitab dahulu pun dituruh Nabi-Nabi diutus adalah untuk merealisasikan atau untuk mengamalkan La ilaha illallah manusia pun ada yang baik ada yang buruk ada beriman, ada yang kufur berdasarkan kepada la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah ini ada orang jadi mukmin, ada orang jadi kufur dengan Allah. Dengan sebab tu juga ada surga, ada neraka. Dan seterusnya macam-macam lagi yang kita telah lihat pada pengulasan. Malam ini insya-Allah kita akan tengok apa maksud la ilaha illallah. Ini dah antara perkara-perkara asas yang kita perlu sama-sama tahu dan sama-sama peringat -sama supaya apabila kita mengucap la ilaha illallah maka ucapan kita tu benar-benar kita faham dan benar-benar mencerminkan apa Allah nak daripada kita. Barulah betul ucapan yang kita sampaikan tu apabila kita payah sungguh kita kita ucap dan kita akan mengaku dia akan melafazkan, Dan kita akan buat serupa Tidak berbeza ucapkan kita Dengan hak kita buat Dan yang ada dalam hati kita Baru betul-betul orang -betul panggil Kita memahami dan beriman Sebagaimana yang dikandalki oleh Allah SWT Apabila kita sebut La ilaha illallah Maka Maksudnya Ialah kita kena lihat Tersyahadah syahadah yang kita ucap asyhadu alla ilaha illallah ya kita ucap syahadah ni kita ucap ketika kita dengar orang kita ucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah ketika kita baca tahiyat tu kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dan Bagitulah juga di tempat-tempat lain Banyak kita ucap Asyadu an ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Jadi ialah jadi pukul Kepada segala Ruku iman yang lain Tak ada orang ni, kalau tak, tak jadi apa Semayang tak jadi apa Puasa pun tidak akan dikira Haji pun tak jadi gampang satu Kalau kita tidak mula sini apa lagi? Kalau kita mula sini, kita kena pihak Dengan cara yang betul sebaik-baik mungkin. kita pergi makna asyhadah syahadah ni kita panggil asyhadatan atau asyhadatai iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadah yang pertama ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu yang kedua karena tu disebut dua kelima syahadah syahadah pertama iaitu syahadah la ilaha illallah syahadah kedua muhammadun rasulullah malah ini kita tengok syahadah pertama syahadah pertama kalau dia kalau kedua apa makna syahadah makna syahadah ni, apa makna syahadah-syahadah ni, kita pun biasa sebut dalam bahasa Melayu syahadah tetapi kita juga kena tengok syahadah dalam bahasa asal iaitu bahasa, bahasa Arab syahadah dalam bahasa Arab bermaksud al-ilmu, al-ilam al, al, al akhbar atau ikbar al bayan maksudnya ilmu al ilm apabila kita syahadah ni maknanya orang bersaksi ni dia kena yang pertama tahu syarat pertama kena ada orang yang nak jadi saksi syahadah syahadah ni mana kita bersaksi orang yang nak jadi saksi mesti yang pertama dia tahu kalau tak tahu tak boleh jadi saksi So. Ya kedua a'lam memberitahu. Kalau tahu saja tak beritahu, orang panggil tidak saksi. Satu-satu kejadian kita, kita tahu kejadian itu tapi kita tak beritahu kau ke? ya kau Kita suruh dia. Okay? Orang panggil tidak saksilah gitu. Dua. Ya ketiga pula al-bayan. Bukan setakat... Dia tahu... Tetapi menjelaskan... Kamu dia... Sebelum tu Yakin... Tahu... Memberitahu... Cerita kau kakak... Dia yakin... Kalau tahu saja... Dia beritahu ke orang pula Nyata pula Tapi tak yakin Tak ada, tak ada jadi saksi Okey, Tak yakin Okey, Jadi masuk dalam mahkamah Dia tanya dua kali Dia layak Sekali jawab lagu tu Sekali jawab lagu ni dia kata tu yakin Saksi ni tak boleh pakar Sebab apa? Dia tak yakin Yakin pun orang dua tu. Kali ni lagu lain Kali lain lagu lain pula Tak yakin tu Mana dia tak tahu sungguh Ha, kerana itulah tuan, tuan seseorang itu dikatakan syahid atau saksi kerana dia memberitahu orang lain dengan apa yang dia tahu sebenar-benar oleh kerana itulah saksi ini dia kena beritahu pada orang lain dengan sebenar-benarnya apa dia tahu dengan jelas yakin tegas dan tidak ada sedikit keraguan waktu orang panggil saksi kerana itulah pemberitahuan itu penyaksian ni boleh dilakukan oleh seseorang sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan kadang-kadang penyaksian ini tuan-tuan boleh kita buat dengan kata-kata kadang-kadang boleh juga dilakukan dengan perbuatan tak kata tapi buat penyaksian juga kalau kita tengok Orang semayah Dia tak kata saya Islam Tapi dia semayah Perbuatan tu kita punya penyaksian kepada Dia sebagai orang Islam Baik Orang semua beralah Dia tak kata saya orang kafir, Tapi apabila kita tengok dia semua beralah Itu penyaksian dia terhadap diri dia Bahawa dia bukan Islam Dia agama penyembahan berhala nah, Itu perbuatannya. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Makanalil musyrikin an ya'muru masajidallahi shahidin ala anfusim bil kufh." Makanalil musyrikin an ya'muru masajidallahi shahidin ala anfusim bil kufh ulaiha habitat a'maluhum wa finnar hum. Khalidun Maksudnya Tidak pantas atau tidak segera Tidak boleh pada orang musyrikin itu Memakmurkan masjid-masjid Allah Sedang mereka mengakui bahawa mereka sendiri kufur Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya Dan mereka kekal di dalam neraka Orang musyrikin Dia tidak akan mengimarahkan masjid Allah Imarah ni ada dua tuan-tuan Imarah yang pertama ialah imarah membina masjid. Yang kedua ialah imarah menghidupkan masjid. Hak tentunya yang kedua ni ialah orang muslimin tidak akan mengimarahkan masjid dengan menghidupkan masjid. Apabila mereka kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal ini bukan skayar tetapi sejak daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dan sampailah bila-bila Allah menceritakan ini penyaksian. Penyaksian di mana orang musyrikin tidak akan menghidupkan masjid. Mereka tidak akan datang ke masjid. Tidak akan ke masjid dan sebagainya. Orang yang syirik ini ditambah daripada ayat yang terakhir ini. Ayat, wujud ayat ini. Ula'ika habiqat amaluhum. Amalan mereka dibatalkan oleh Allah. Amalan orang-orang musyrikin Walaupun banyak mereka buat Mereka buat kebajikan Mungkin juga orang-orang musyrikin Bina masjid Orang-orang musyrikin bina masjid mana? Masjid dia haram Dulu Bina Kaabah. Mereka bina Zaman Rasulullah SAW Berlaku banyak besar Belum diangkat menjadi Nabi Kaabah hutuh pakak-pakak benar buat buat memulah baru ke atas asas yang telah ada. Masa itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak beriman. Karena kerana tentu. mereka bina, Allah nak ayat walaupun bina masjid, bina ke atau apa-apa saja, ulaa'ika habitat a'maluh. Amalan mereka walaupun buat baik, habitat a'maluh dibatalkan oleh Allah. Kenapa? Kerana iman itu, kerana amalan itu diterima dengan sebab iman. Orang beriman, baru terima amalan. Kalau tak beriman, banyak mana pun amalan tidak akan diterima. Kerana itulah, di sini Allah nak jelaskan kepada kita, apabila mereka bersaksikan dengan kekufuran itu, maka mereka bukanlah di kalangan orang yang mengimarahkan masjid. Jadi, apa ni maksud di sini ialah nak cerita per, saksi ni bukan sahaja dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Karena tu tuan-tuan, syahadah ini yang kita buat selalu, yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, selain daripada makna tadi, dia juga mengandungi makna ikhra, pengakuan, ikhtirah, ikhtirah, ikhtiqah dan juga ikhtiqah. Kerana itulah orang yang bersaksi dengan yakin apa yang disampaikan. Apabila seseorang itu bersaksi tetapi tidak yakin. Maka apa yang diucapkan maka penyaksian tersebut adalah bohong dan dusta. Ada juga orang bersaksi. Sama ada saksi di depan mahkamah ke. Bersaksi depan orang ke. Bersaksi depan Allah ke. Tapi dia tak suka mulut dengan tak dali hati maka dia adalah dikira sebagai orang dusta atau bohong. Ini dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala iaitu di dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala sebut nak ceritanya orang yang ucap lain, bersaksi juga ucap lain tetapi hatinya tak serupa maka ucapan itu tidak dikira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-munafiqun idza ja'aka <Sessizuk> al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu inal munafiqina lakazibun kalimah nashhadu ni saksi ni dan Allah pun bersaksi juga. Maksudnya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad. Mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innakala rasuluh. Wallahu ya Dan Allah bersaksi. Sesungguh-sungguhnya... Orang munafik itu benar-benar pendusta. Sebab apa? Sebab apa yang diucap tak serupa ha? dengan dalam hati dia. Jadi tuan-tuan, kalau penyaksian di mulut sahaja, hati tidak, maka penyaksian itu dipanggil penyaksian palsu atau dusta. Dan tak cukup untuk berjadi syahadah. Kita ngeucaplah ilah ilamah. Kalau itu kena serupa hati dengan mulut. Dan juga perbuatan. Kali itu tuan-tuan kaliman syahadah membawa makna ilmu, makrifah, menyatakan sebagaimana dia juga mengandungi ikrat, pengakuan dan ikhtiqat. Jadi dua, tiga, empat perkara ini tuan-tuan dalam syahadah ni kena ada. Kita kena tahu, yang kedua kita kena faham, yang ketiga kita kena beritahu. Yang keempat, kita menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Barulah kita panggil syahadah. Kalau tak ada benda ni, syahadah tidak sempurna. Tak jadi syahadah. Nak jadi mana muka tidak perhatian. Nak, nak saksi mana muka tidak tahu. Nak jadi saksi mana, kalau tahu pun tidak beritahu. Nak jadi saksi mana, kalau dia tahu tu dia tidak yakin dan jadi saksi buana kalau dia tak layak kau orang. Bayang ni layak kau orang. Karena tu kalau seorang tu Islam, masuk Islam. Masuk Islam seorang-seorang. Lagu mana masuk Islam seorang-seorang? Dengan ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, isla lah dia. Tapi orang tak tahu. Dia tak ni tak boleh, tak. Orang tak tahu maka orang tidak kira dia sebagai orang Islam kalau belum Islam. Kalau dia mati pun mungkin orang tidak akan huruf dia sebagai orang Islam. Sebab orang tak tahu. Karena itulah saksi ni kena royak ke orang. Tak cukup dengan kita seorang. Eh, kita seorang mengaku Islam. Tetapi kena royak ke orang. Karena tu dipanggil syahadah. Apa orang kita yakini tu. Karena itulah sebelum orang ucap. Masa Islam ni. Biar dia pehat dulu. Kita kena royak dengan baik. Apabila dia pehat. Baru ucap. Dia tak boleh ucap dalam keadaan. Dia tidak faham. Tamu dia. Itu makna Ashadu. Yang kedua makna Ashadu Allah Ilaha. Ilah. Ilah ni bahasa Arab. Maksud dia dalam bahasa Arab maksudnya Al-Ma'bud. Dalam bahasa kita, kita terjemah yang disembah. ilah yang disembah yang disembah ni dalam bahasa Arab ma'bud sama ada disembah tu betul ataupun tak betul dia panggil ilah belakang eh? dalam Quran pun sebut ilah yang tak betul ada ilah yang betul pun ada kerana itulah apabila kita tengok ilah juga digunakan kepada yang tidak betul Karena tu panggil Tuhan Tuhan ni Iyalah, orang guna berlaku kepada yang betul pun boleh kepada yang tak betul pun boleh dalam bahasa Arab. Baik. Kita tengok Allah telah guna kalimah ila nak cerita orang yang lakukan ilah pada yang tidak betul. Sebagaimana Allah firmkan di dalam al-Quran dalam surah al-Jathiyah, "Afa <Sess> ra'ayta manittakhadha ilaaha huwa hawa wa adallahu 'ala 'ilmin" Waktu mengalai semangih, wakalib, wajal alai baccarih gishaw, fman yahdihi min bagdillah apalat tak karun. Niat cita ilah tak tidak betul. Maksudnya, maka pernahkah kamu wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ilah. Dia buat Tuhan kepada hawa nafsu dia. Tuhanya, wa azzalahu ala ilmi dan Allah membiarkan, membiarkannya berdasarkan ilmunya. Wa qatam ala samghih wa qalbih dan Allah telah mengunci mata pendengarannya dan hatinya. Wajah Allah ala basarihi risyawah dan Allah meletakkan tutup atas penglihatannya. Banyak dihimpakilah. Maka siapa yang akan memberinya Petunjuk sesudah Allah Membiarkan sesat? Afalah tazakkarun Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran Jadi sini Ilah ni bukan saja Diguna untuk Yang benar Tetapi guna juga untuk yang salah Nanti ilah Baik Kemudian Allah juga Guna ilah dalam Quran Kepada yang betul Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Surah Muhammad ayat 19 belah, Allah kata, fālam anhu la ilāha illa Allāh wa li zambik wa muminin wa muminat wa Allāhu yālamu mutaqlabakum Maka kita bahawa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan. Tuhan selain Allah dan Mohullah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Sini Allah Subhanahu Wa Taala uh, guna ilah untuk yang hak. Hak tadi Allah cerita, orang menggunakan ilah juga, tapi untuk yang batin. Baik, tuan-tuan. Oleh -tuan. kerana tu, apabila kita kata La ilaha La Hak betulnya La, tuan-tuan. Tapi ramah mau sebut La La ilaha illallah Anuak guana, dah muka kita pelet. Dah? Hak, Hak betulnya sebut La La ilaha illallah. Ha ramai kita dengar la ilaha illallah. Ha jangan geocak pula la ilaha illallah. Apa hang kata lagu mana? Tak apalah, muka buku kita baca lagu pelad riddah. Enggak ada dependa -de payah nak, nak beke tu nak buat nak. dia. Nah, cara sebenar nya la. Kita apabila kita sebut la ilaha la tidak ada sama sekali La dipanggil la an-nabiyyah anil-jins, semua jenis benda, semua jenis muka, la tak ada ilah tak ada tuhan, tak ada semuaan, tak ada ikutan, ha, tu. La ilaha, tidak ada semuaan, tidak ada tuhan, illallah, la ilah tidak ada yang disembah, eh? Ha? hadok buai melaka la ilaha tidak ada yang boleh disembah tidak ada ma'bud yang disembah illallah selain allah dalam bahasa Arab desu la ma'bud bihaqqin illallah tidak ada sembahan yang dengar sebenarnya boleh kita semua selain allah dia dulu. Tolak dulu. Buat dulu. Dia panggil nafi, isbab. Buat dulu segala semahan. Buat dulu segala ikutan. Buat dulu segala kasih sayang. Buat dulu segala-galanya. Baru mari sebut tak ada belaka kecuali Allah. Baru dia jilam. Dalam jiwa. Dalam faham. Di dalam keyakinan. Kerana tu dia mari, tolok dulu. Cuci dulu tanah, baru tanah. Galah molek, lumah lebih, baru tanah. Cuci utih dulu, baru tanah kita. Tanah ini, Karena itulah Dia panggil. Ini adalah dua syarat. Kepada kita ngucap. Dia panggil. Nafi isbat, Nafi. Buat. Tolok. Tolok. Isbah kita terima letak. Kalau tidak Nabi, tidak isbah tak jadi ngucap. Contohnya, ialah, orang sebut Allah. Orang bukan Islam lagi. Dia sebut Allah, Allah, Allah. Sebanyak-banyak. Sebanyak mana? Sebanyak-banyak dia sebut. Tak jadi Islam. Tak jadi Islam lagi. Sebelum dia, tolak yang lain-lain Hanya terima Allah Subhanahu wa ta'ala saja Sebagai Allah Baru jadi Islam Kalau dia tolak saja La, la, la, la, la, ilaha, la, ilaha, la, ilaha Tak isbab Allah Tak jadi juga eh? Tak jadi belaka Dia kena ada dua Tapi Dia kena tolak dulu Baru Terima dia panggil Nafi isbat. Dia tak boleh Nafi Isbab dulu baru Nafi. Tak. Nafi dulu. Buat dulu. La ilaha tu Nafi. Buat. Tolong. Illa Allah. Mengaku dengan sesungguh hati. Sesungguh jiwa. Sesungguh penuh perasaan. Dengan kepahaman yang betul. Tidak ada lagi. Tuhan yang berhak disembah. Dengan sebenar. Melaikan Allah kan itu makna kalimah tauhid kita ambil tadi aku tahu aku tahu aku faham aku mengaku aku beritahu pada orang lain aku yakin bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah atau selain Allah dengan yang demikian itu aku akan zahirkan dengan lidahku Ucapan, kata-kataku, perbuatanku, akhlakku. Dan semua tidak tanduk. Aktiviti, aktiviti hari aku. Selaras dengan ucapan. La ilaha illallah. Karena tuan-tuan, sini orang bagai payah. Bagai payah ni. Bagai payah kepada orang yang nak dulu. Payah benar dia nak kata benar. Sebab... Dia kena buat pengakuan betul-betul... Dan apabila dia mengaku hak ni... Maka dia kena tinggal semua... Sembahan dia... Hak dia semua dulu... Kayu, batu, apa-apa... Dia kena tinggal belakang... Dia kena tinggal... Semua... Sistem hidup dia dulu... Dia kena tinggal semua... Budaya dia dulu... Dia kena tinggal semua cara-cara dia -cara, ya? dia warisi daripada tok nenek moyang oh, yeah, dia dulu Dia ambil cara yang baru iaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa dia? Bukan mudah tuan-tuan. Nak tukar, nak tukar pemahaman, nak tukar keyakinan, nak tukar cara hidup. Bukan suatu perkara yang mudah tetapi perlu pada pengorbanan dan jihad. Ha ni bahagian apa? Ha ni hijrah pertama. Nak tinggal? Tinggal akidah lama. Tinggal budaya lama. Tinggal cara lama. Kalau sekiranya di zaman jahiliah, mereka semua berhala. Kena buat. Zaman jahiliah, mereka makan bangkai. Kena buat. Kalau zaman jahiliah, mereka Membunuh orang-orang kuat. Tindak orang lemah. Kena buat. Kalau zaman jahiliya. Mereka memutuhkan hubungan silatul rahim. Kena buat. Kalau zaman jahiliya. Mereka. Menzalimi anak-anak yatim. Kena buat. Semua kena buat belakang. Jadi. Kalau zaman jahiliya. Mereka ada sistem. Perniagaan berdasar kepada riba. Kena buat. Tidak orang negara. Itu lagi ada. Kalau zaman, zaman jahidah mereka berkahwin mengikut sistem jahidah, kena buat. Semua kena buat. Kalau zaman jahidah mereka ada sistem cara mengurus rumah tangga yang tidak kena dengan Islam, kena buat. Mengurus masyarakat tak kena, kena buat. Mengurus negara tak kena, kena buat. Ini okay. orang susah nak tinggal. Bukan dia tak faham. Bukan dia tak boleh nak ucap. Kerana dia henti. Apabila dia mengucap. Maka dia kena tinggal segala-galanya. Dan jadi orang baru. Kerana tu orang baru mengucap masa Islam. Orang baru supaya orang baru lahir ke dunia. Tak ada dosa. Gapak satu. Walaupun dia terkedir dia hidup. Zaman sebelum Islam tu. Macam-macam kesalahan dia buat. Semua cuci belakang. Supaya seorang anak yang baru dilahir. Ikutnya daripada... Ngucap Ashadu Alla ilaha illallah Dia tubik Beberapa perkara Dia boleh Dia nanti Ada banyak lagi Tapi orang-orang Senara sin ini Hukus bahagia Hukusafsah Apabila Kita mengucap Ashadu Alla ilaha illallah Maka Marilah Pengakuan itu Melahirkan beberapa perkara lain Kita mengaku apa? La Tidak ada siapapun Yang mencipta alam ini Selain Allah Ini orang kapil pengaku Orang Islam Tamu-tamu lagi dia mengaku la Tidak ada pencipta Illa Allah Selain Allah Dia tubik daripada kita mengucap asyad, Asyadu an La ilaha illallah dan gitu juga, apabila Allah yang mencipta, maka logiknya dengan mudah, tidak ada pemilik kepada alam yang Allah cipta ni, selain dia, iaitu Allah. Ya. Kalau dia dah cipta, maka milik-milik dia. Dan ni lah orang okay, buat barangnya, apa produk dia, ni, milik Allah, tak bolehlah kecacah tak orang pun liru lagu tu juga leh bukan apa bila dia mencipta maka dialah pemilik ya tiganya la razika illallah tidak ada siapapun yang memberi rezeki kepada makhluk ini selain Allah Ini semua orang mengaku yang pertama orang mengaku yang kedua orang yang ketiga orang mengaku satu lagi ni tak kira orang Islam tak Islam nak dengar ke bukan tapi tambah-tambah kita orang Islam, memek wajib mengaku kamu dia la dar wa la nafi'a illallah. Tidak ada siapapun boleh memberi mudarat ataupun manfaat kepada sesiapa pun selain Allah. Malah banyak hadis yang menerangkan tentang manfaat dan mudarat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak hadis antaranya sebuah hadis yang maksudnya Rasulullah kata kalau sekira semua manusia daripada awal sampai ke akhir beribu satu tepat jin beribu juga bersama-sama manusia daripada awal sampai ke akhir duduk setempat nak menyampaikan kepada kamu kebaikan mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali kerana itu telah ditentukan oleh Allah begitu juga semua jenis manusia berhimpul satu tempat. Nak menyampaikan kepada kamu kebaikan. Atau sebaliknya keburukan. Radis burukkan. Nak beri kebaikan. Tidak akan syafah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan kait itu berlaku pada kamu. Karena itu di antara doa-doa. Ya Rasulullah ajar kita baca lepas-lepas maya. Allah malamani alima'a sayta. Walau muat dia lima mana? Allahummah wahai Allah, la mania lima al tak ada siapa boleh. Kalau boleh tegok tak muna boleh. Walau muat dia mana? Tak ada siapa boleh buih. Kalau mu tak si kalau kita baca kita faham jadi gago gago pemahaman kita dah yakin dah kita. Baguna kita tidak sesak nafas itu. Kalau dia sesak nafas dia, kau stress stres-stres tu. Ambo ambo duk perhati kalau dia dia faham sungguh, hok baca dalam Al-Quran dalam semaya dia dia faham sungguh, dia hayati, huk baca lepas semaya wirid kalau dia faham kan, seresa. Tak ada stres. Susah ni ada belakang Dia boleh atasi Dia boleh atasi dengan cara yang baik nah. Kita apa ni Susah ni Rasulullah SAW Suruh kita minta berlindung Bila mari susah ni Tak kena nak, nak duduk tuan tuan. tu dah tu, antara doa Rasulullah SAW Dia ajak pada sahabat dia Dia ajak kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Ya Allah, aku minta melindungi denganmu, Ya Allah Daripada susah Susah dan duka cinta Eh, dia susah, mari duka cita mari tak ada nak mikir kita Susah, duka cita. cinta ha, Kita boleh mikir maulak tu susah Susah, tidak susah benar duka cita tak duka cita benar daduk cerita tak nak nak apa susah tak nak apa wa minal ajzi wal kasal daripada lemoh dan juga malah. tu penyakit belaka wa minal jubni wal bukhd daripada penakut dan kedekut tu penyakitlah penyakit belaka wa min ghalabati dayn wa rija daripada nyotinih dia hutang dan ogah jahat dia tilih dia aluh. Ustaz. Baru rejah. Orang jahat. Orang paksa. Orang tidur juru. Orang zonit. Ini penyakit belakang. Penyakit ini. Penyakit kita. Dan penyakit dalam masyarakat. Baik. Kita lagi lagi. Bila sebut. La ilaha illallah. Terkandung di dalam. La ilaha illallah. La ilaha illahu. Yuhyi wa yumin. Tidak ada lagi Tuhan. Mulaika Allah. Melainkan dia sahaja yang menghidup Dan akan mati Kita apabila kita yakin Barang ni kan Dia tidak jadi susah Dia lah perhidup Dia mati Namun dia apabila kita sebut La ilaha illallah La mujiba illallah Tidak ada yang akan menyahut suruhan kita Tidak ada yang dengar suruhan kita Tidak ada yang boleh mengkabulkan Permintaan kita illallah Allah tak ada Gitu juga bila kita kata la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah begitu juga bila kita kata, -kata la ilaha illallah la khasyiatan wala khawfa illa min Allah tidak ada takut tidak ada bimbang tidak ada takut kecuali daripada Allah nak takut kepada siapa takut kepada Allah nak bimbang kepada siapa dari kepada dari Allah kerana itulah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ngajak kita supaya kita minta berlindung dengan Allah dari Allah dari azab dia Azza Allah ni nak berlindung dengan siapa? Kena berlindung dengan Allah. Begitu juga la tawakkal illa Allah, tidak ada tempat kita menyerah diri bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepuluhnya la musyri'a illa Allah. Tidak ada yang boleh membuat syariat hukum selain Allah tidak ada yang boleh menghukum kecuali Allah buat seluruh hukum. La mabud bihaqqin illa tidak ada yang boleh disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi ada dua belah perkara daripada ucapan kita la ilaha illa ada kalau kita secara mutlak ada dua belah perkara yang terkandung dalam. Dan kalau kita boleh menghayati satu-satu ni, siapa dua belah perkara ni, maka kita betul-betul faham. Kalau kita tidak hayati perkara ini tuan-tuan, maka kena, kita kena tikadkan kepahaman kita dan juga penghayati kita. Sinilah yang membezakan orang Islam dengan orang Des, disinilah membezakan orang yang faham dengan orang tidak faham Besar tuan-tuan jarak Kalau orang tidak faham, dia tak rasa Walaupun dia tengok makhluk ni terbentak anda luar gini Dia tidak rasa ini Allah cipta Dia tengok, oh ada dah nah, Betul ya Dia tak rasa Dia tahulah, eh? rasa lain eh? Apabila kita rasa, kita rasa kebesaran Allah Apabila kita rasa Allah kita tahu, dan yakin kita tahu kehebatan Allah boleh buat begini lalu dengan atur ya aturaya sangat halus, sangat rapi tak boleh nak tebal. Baiklah, Allah boleh panggil pencipta. Kalau apa ni buat tak apa ni tidak, apa ni kalau dia buat tak jadi tak jadi Allah panggil tidak khalif. Itu kerana telah siapa Khalid sebenar. Khalid sebenar. Pencipta yang sungguh-sungguh. Yang sebenar-benarnya. Allah. Kenapa? Dia apabila dia buat orang tali nak tiru. tiru tak jadi. Tak jadi. Buat sumpah Allah. Orang tiru buat orang. Tubik-tubik plastik. Serupa dah kan? Tapi tak ada nyawa. Teru buat bunga. Buat bunga. Bunga macam-macam cerita keda bunga kan? Serupa bunga. Tapi tak serupa. Tak boleh nak teru Allah buat. Tak jadi. Nampak. Sebahagian nampak serupa. Tapi memang tak jadi serupa Allah buat. Gapa manusia boleh teru? Tak ada gapa satu boleh teru. Satu. Yang kedua... Allah subhanahu wa ta'ala Buat benda Makhluk ni Tak ada contoh Dia buat tak ada contoh Orang tu panggil pencipta Kalau ada contoh Buat Tidak panggil pencipta Eh, yes. Dekat kita buat Mesti ada contoh Buat rumuh Ada contoh nah, Orang buat kereta Mesti ada contoh Orang buat kapal tebal ada contoh. Semua ada contoh. Jadi Allah buat ni tak ada contoh. Allah kata badi'us samawati wal'ar. Dia lah mula-mula buat langit bumi. Tak ada contoh. Ha, Kena tu lah panggil badi'us samawati wal'ar. Dan di antara nama Allah al badi. Tak ada contoh tuan-tuan. Kalau tu orang panggil baru betul pencipta. Tak buat kita panggil reka juga ha, dia kata tak ada lagi orang buat amal surga baru buat ni memang ngakulah tu juga, memanglah ada lah dalam kalangan manusia ni dalam ramah-ramah ni, dia buat mula-mula orang okay, lain tiba dia dia panggil reka cipta lah tu tapi sebenarnya sebenar sebenar-benarnya kita, walaupun kita reka cipta ambil bahagian tu, memang hak telah ada Allah ni buat sendiri tu panggil Khalid kerana itulah, Allah kita sebut sini, La Khaliqah. Tidak ada yang pencipta yang sebenar-benar dalam arti kata pencipta. Melainkan Allah. Allah ni buat macam-macam. Ya kita tahu, kita tak tahu. Dah orang tak tahu, tahu. tu banyak daripada orang tahu. Berkali kalau kita nak banding, orang kita tahu dengan Allah buat dengan orang kita tak tahu. ni kosong-kosong poin-kosong persen berkali banyak lagi yang kita tak tahu so apa kita pergi super banyak benar bagi orang kita tak kenal tak isti, dia tu banyak bagi orang tak kenal lepas tu, tu, tu, tu kita pergi permasa berapa kita kenal ubat kena ada seraya so, lah tarah Orang awal ni, kenapa dia ada putih? Eh? Fak lahir tu, penuh ubat Tak kenal Seraya so, Oh tu sama-sama manusia oh, Gampang lagi Banyak macam ilmu oh, Jadi, manusia ni Apa ni, walaupun dia buat Dia hebat, tidak panggil Pencipta dalam arti kata Dia sebenar Kalau kita berasa benar ni tuan -tuan, Kita rasalah kita jadi hamba Allah kalau kita tak rasa sesuatu, kita belum akan merasai apa yang sepatut kita rasa. Karena itulah apabila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Puji pada Allah. Rabb. Kalimah Rabb bermakna huwal malik, huwal khaliq, huwal malik, huwal mudabbir. Kalimah Rabb sedikit dia lah pencipta. Dia lah pentadbir. Dia lah pemilik. Dia lah pengurus. Lalu kita kata, -kata alamin. Puji pada Allah. Hak buat Allah. Hak cipta Allah. Pamili Allah. Pengatur Allah. Daripada sekecik-kecik. Siapa sebesar-besar. Alhamdulillah. Baik. La malika illallah ni. Kita... Apabila kita tahu maka dialah apa ni dia memiliki alam ini. Apabila dia memiliki alam ini maka kita semua ni adalah milik dia. Eh kita berasa ke tu-tu kita ni milik Allah. Kau salah ingat dia. Kita boleh jawab. Kita sendiri boleh jawab. Kita ni milik Allah ke milik siapa? Eh? Ya yeah. dan <San> kita ni milik Allah lah. Cumanya kalau kita tengok dalam masyarakat ni serupa tidak milik Allah kita. Kita tengok masyarakat, kau berlaku ni serupa serupa tidak milik Allah. Sebab apa? Sebab orang buat khosik. Allah larang apa dia buat. Allah suruh dia tak buat. Ha milik guanalah betul kalau kita. Kita milik Allah. Kita tidak akan buat. Allah lah. Ke? Ini masuk masyarakat dia dah. Kerana tu orang rasa. Orang tidak rasa dia milik Allah. Eh. Kalau orang suami isteri ke. Isteri rasa dia milik suami dia. Suami rasa milik isteri dia. Suami tidak akan buat perangai. Bini dia tak kena. Isteri juga tidak akan buat. Perbuatan. Untuk lelaki dia tak kena. Pasal apa? Pasal dia rasa aku adalah milik pasalnya. Ha. Kalau kita lagu tu. Boleh hak tu kita bawa dengan Allah. Kita tidak akan buat. Satu kata. Yang Allah larang. Dan kita akan buat. Satu hak apa. Hak Allah suka. Dia suka apa? Supaya kita. Kita ni suami pasti suka uh, makan sayur singkat. Maka bini kita tahu kita suka dekat dia nak buat sayur singkat. Esok singkat hari ni ada. Singkat macam dia kita suka tu. itu. Nah, dia akan buat buat kita suka. Kita juga kita dengan Allah. Kalau kita, kita berasa dia kita ni milik dia. Kita akan buat yang dia suka. Kita tidak akan buat yang dia tidak suka. Apa lagi yang dia merka. Kadang-kadang kalau kita tengok fenomena. Kadang-kadang kita sendiri. kita ni, kita, kita Kalau kita relut. Eh, aku ni. Betul kau jadi hamba Tuhan milik Tuhan kau. Aku ni jadi milik aku sendiri. Kadang-kadang ha, kita ni jadi tuan kepada kita sendiri. Sebagaimana ayat tadi apa ra'aita manitta qadaa ilaha hu hawa apakah muhammad kamu tidak tengok orang okay, ya yeah. jadikan diri dia tu sendiri hawa hawa nafsu dia tu sebagai tuhan dia ayang ada eh, waktu yang hawa nafsu ni hawa nafsu dia nak dia buat walaupun bertentangan dengan Allah hak Allah dengan juga ni o buat tuhan ke hawa nafsu sebab sebabnya pun uh, uh, nak tengok lagu mana kita tengok kita sendiri kadang-kadang waktu hal kita lagu mana hak ni hak Allah nak hak ni hak kita nak buat hak kita nak Allah nak tak cara itu hal kita kita waktu hal kau kita mana apa makna tu apa makna Allah nah Allah ni makna ma'bud apa makna makbul yang disebabkan kita terjemah dalam bahasa kita apa makna semua ha, semua dia dia besar dia agung dia hebat dia mulia segala mohon-mohon dia belakang kamu dia kita kasih ha, selain daripada takut kita kasih kita sayang kita cinta kita setia kita takut kita gerung Tuhanku jadi Tuhan. Kalau tak ada gezung dalam hati kita, tidak Tuhan. Kalau tak ada kasih dalam diri kita, tidak Tuhan. Ah. Ha. Kalau rasa tidak takut dalam diri kita, Tidak ada Tuhan. Kalau rasa tidak taat dalam diri kita, tidak Tuhan. Jadi bagaimana ni ada ke tak? Kita kita tengok. Kita dengan Allah ni rasa geruh ke dia? Kalau berasa geruh kita waktu kita kepada Allah. Berasa kasih ke dia? Kalau berasa kasih, ya kita waktu saya kepada dia. Berasa takut ke tak? Rasa takut, ya. Berasa harap ke dia ke tak? Berasa harap. Bagus juga ya, buatlah. Kalau tak ada barang ni, belum lagi kita bertuhan kepada Allah. Tak sao? maksudnya? No. Ha, karena itulah, tuan-tuan, apabila kita kata Maliki Yaumiddin, ah ha, kita baca Gerung ke ayat tu Ayat gerung Maliki yaumiddi Malik Raja Malik Pemerintah Yaumiddi Pada hari akhirat Iaitu hari Ganjaran dan balasan Dia lah berkuasa mutlak Jadi Yaumiddi Yaum Al-Jaza Hari balasan Allah nak balas orang Nak berikan ganjaran kepada orang Berikan ganjaran kepada siapa? Pada hamba dia. Siapa hamba dia ni? Yang bernama Israel dan Jai. Mengikut agama dia di dunia. Ha, dia tak beri Kamu dia tuan-tuan. Bila kita kata. La raziqa illallah. Tidak ada ya buhi rezeki. Kepada makhluk ni. Kecuali Allah. Hak ni ni tuan-tuan. Bak rezeki ni pun bagai besar dalam hidup kita dalam hidup manusia rezeki besar atau besar Allah suruh kita minta dalam sembahyang besar dan jangan buat jangan pandang kecil orang kata dalam semaya tak boleh ingat ke dunia tak tahu apa ah. tapi antara <laughs> yang Allah suruh kita minta rezeki kita duduk di dunia warzuqni nah dikatakan rabbighfirlī Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzuqni Ah, ha, itu warzuqni Minta rezeki ha? Gak minta rezeki ni Nak hidup sendir lah Rezeki ha? ni Allah Dah tertudah Kepada setiap orang eh? Tapi Allah suruh minta Apa? Ha? Kalau tak minta Dia tak buih kah? Buih juga kalau minta, dia cepat buih. Tambah lagi. Kalau orang tak minta, Allah kata orang sombong. Sombong ni agah dia. Sombong dia tak minta. Padahal sesuah, tak minta. Allah sombong. Padahal do'ah, eh, tak minta dengan Allah. Allah akan merukakan orang yang tidak berdoa dan tak minta ke dia. Minta ke apa sahaja, yang baik-baik. Termasuk minta rezeki. Minta rezeki ni tuan-tuan bukan minta fitih saja. Kita bila minta nampak rezeki ni kan nampak fitih kan? Tu. Bukan fitih saja. Rezeki ni semua sekali kebaikan Allah bagi kita rezeki. Allah bagi istri Allah bagi suami itu rezeki dah. Allah bagi anak rezeki. Allah bagi harta rezeki. Allah bagi ilmu rezeki. Allah bagi kesihatan rezeki. Ha. semua Allah bagi kita tu dia panggil rezeki. Hak kita, hak faham. Hak semua-semua rezeki ni bukan bagi makan dah, eh, bagi titih, Semua, tuan-tuan. Hak Allah bagi kita tu panggil rezeki. Ha. Jadi kena tu minta. Kita tak tahu. Tak tahu sebanyak mana. Kebaikan-kebaikan kerana kebaikan. itulah. Apa ni kita minta. Warzukni. Ya Allah. Bui rezeki kata padaku. Dan hak bui tu pula kita minta supaya Allah memberkati. Wabarikli fima'atai. Dari doa kunu. Wabarikli fima'ataita. Ya Allah. Tunulah berkata. Hak semua hak bui kepadaku. Hak rezeki ya Allah kita tu. Kita minta supaya Allah memberkati atur zukni eh bagi rezeki dah hak bagi rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala rezeki ni tuan-tuan dia jeles sekali dengan hak rezeki makan dah apa, apa dia jeles sekali dengan ajal ajal dengan rezeki dia jeles sekali dia tak pisah dua ni ajal ajal apabila rezeki habis ajal datang Ruzki habis Apabila seseorang itu Dia akhir hidup dia Akhir hayat dia Tak kira lah dia segar ke dalam keadaan apa pun Jibriah akan tengok semua Ruzki yang telah ditulis untuk dia Tak nah, Dia tidak akan kurang walau setiap air Seperti berat Tak akan kurang Allah tulis tu Sejak kita dalam perut ibu kita Tidak akan kurang walau sikit pun Apabila tengok semua habis dari rezeki maaf salam. Duduk dia ni nak pakai gampang asli-asli Rezeki tak ada Hak kita tak ada Tak ada lah Balik Ya kita-kita-kita tu ya. Ada lagi rezeki Kalau Hak rejil ada lagi rezeki ah, Puji lah pada Allah kita tak rasa ais segelah rezeki lah. Tapi ais segelah ni. Ya tu, tu ais segelah. Ada seorang yang khulipah. Amal lupa nama. Dia kata... Dia ni seorang yang tu guru. Amal nama. Dia cerita dia sedap. Dia pergi tu, khulipah nak minum air. Dia masuk jumpa khulipah. Khulipah nak minum air. Dia kata, ya Amir, jangan minum air lagi. Amal tanya sekarang. Air huh. Amir Udmi ni tu aku pergi tu Segelah tu Kalau di takdir ni dunia ni tak ada air Di air ni kena beli Segelah je ada Tu aku nak bayar kau berapa Takde dalam dunia ni Air tu aku nak minum ni Segelah ni ada Tak minum hak ni masih Berapa tu aku nak bayar dia kata Separuh harta tu eh? Separuh harta Baik Dia kata ah, Minum tu aku minum Buat-buat habis segala Tu aku ditanya pula Ambil tanya pula Kalau air tu tak boleh tubik Tak boleh tubik air tu aku minum Daripada badai tu aku Berapa tu aku nak bayar Tak boleh kecing tu aku Berapa nak bayar Dia kata habis harta tu aku bayar nak wayaknya harta ni tuan-tuan kalau kalau bertemu dengan bertahab habis. Orang tak kira Bertemu dengan sakit pun. Nak kaya nila, nila, nila ai segala ni tuan-tuan. Puyat tak ndak. Seorang so, khalifah dah kata aku akan wayah dengan sepuluh harta tu puyat. Tak tahu us banyak makna tapi memang dia kaya lah, Kalau nak tobi ai ni tak boleh tobi ai ni tak situbi. Dia kata, tak, aku semua, aku jual belakang. Kita ni tuan-tuan duduk dalam keadaan selesa ni, kita tak merasa. Tapi kalau orang sakit, dia akan merasa. Eh? Kita makan, kita boleh buai besar dengan selesa. Boleh buai kecil dengan selesa. Allah, Nabi Ajar kata, Alhamdulillah. Kena kata Alhamdulillah. Tidak kemakan yang Alhamdulillah lepas tu. Buai besar pun bu, Alhamdulillah. Buai kecil pun bu, Alhamdulillah. Hanya sebab apa? Tanda orang. Okay? Sehat walafiyah. Kalau orang okay, tak boleh nak buai besar. Tak boleh nak buai kecil. Tanda masalah. Nak kerja pun nak kerja. dah kerja tak. Orang tak boleh buai besar tak buai kecil ni. Goling memang kata. Goling. Ni'mat belakang ni. Ni'mat. Belaka, ni. ni sebab Apa? Buai besar pun ada nikmat, buai kecil pun ada nikmat. Ini antara nikmat ya Allah bagi kita. Nah. Tapi orang orang tak kata barang ni rezeki, tapi dia kat sini. Baik. Kalau kita pergi pula yang keempat, la dar Tiada yang memberi mudarat dan manfaat kecuali Allah. Maknanya kita faham belaka. Begitu juga la ilaha illallah huwa wa yumi. Dialah ia hidup dan mati. Hak ni dia tua-tua dia letak sekali. Ayat Quran yuhyi wa yumi tu tua-tua -tua, baca duk sekali sembo. Ha nama Tuhan apa? Al Hayyu Al Mumit. Ha Ha ha. Nama sembilan puluh sembilan demo tu sebut. Dia sentak lalu Al Hayyu Al Mumit ar-rafi'u az-zilz dia sifat berlawan siapa orang boleh sifat orang yang boleh buat sifat berlawan tak ada orang boleh buat Allah ni dihidup ni dimati ni diangkat dia turun wihidayah wikunsat yu'izzu man yasha wa tudhillu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha engkau mulia ya Allah engkau aduk mulia ke orang yang engkau ingini dan engkau hinakan orang yang kau ingini mulia dah hina ni fi Allah nak pilih siapa nak pilih siapa nak akak siapa nak jatuh siapa itu adalah hak dia ha kerana itulah la mujib illallah wala haula wala illa billah kamu dia tuan-tuan hak sini La musharri'a illallah. Pak sini. Pak jadi masalah agama. Agama masyarakat Islam aku tidak berapa nak fahalah Siapa yang berotoriti boleh buat peraturan daun-daun? Tak ada selain pada Allah. Dia lah saja berhak untuk menghala dan mengarahkan sesuatu. Alalahul halq wal amr, tidakkah Allah yang mencipta ada ada otoriti untuk mengeluarkan arahan? Sini terhadap lama masyarakat umat Islam di seluruh dunia, bukan saja di mana-mana, hak ni, ni tak berapa nak nak perihal mana? Hak ni hak tak berapa nak pirmulah mana. Ha, hak ni lah masalah. Dan antara. Walaupun kita ngaku. Lain, hak ni tak ngaku. Tak jadi. Siapa yang berhak buat undang-undang? Waktu berusyariah. Waktu berusyariah. Atas dunia ni. Tidak lain, tidak bukan. Tak ada siapa boleh caput tangan. Selain Allah SWT. Hak ni kena kita pakai. Hal lain, Sumpah juga dengan hal lain tadi. Perhidup mati pun dia. Dan dunia ni hak dia. Maka. Sudah tentulah. Dialah. Hanya yang dia berhak. Membuat peraturan dalam dunia dia. Tak ada orang yang boleh buat. Kecuali. Perkara-perkara yang Allah tinggal. Rasulullah pun tidak sebut. Ya yes semasa. Pakat boleh fikir. Kerana itulah dia tinggal lagi. Kepada. Okey okey ulama untuk memikirkan Berdasar kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natu akat awak peraturan sekal awak kalau manusia? Boleh. Boleh. Kalau Allah tidak sebut dan ada kaedah-kaedah umum, maslahah amah dan sebagainya. Supaya kita kata nak nak jalan apa. nak waktu lalu kok mana lorok ke mana tu buat gelak tu tak apa. Nu, dia segi hukum akan hak induk kaedah dasar. Hak tu hak dia hak semua ke kena patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hak tu tak boleh capau manusia sebab dunia ni hak dia buat. Kalau kita mengucap la ilaha illallah la ila illallah ni tak termasuk barang ni kita kata orang oh, nak no, pop no. kata boleh buat tak tak pakah Allah tak apa tak jadi tu macam kita tak jadi punah macam kita kan itulah perkara ni sangat perlu sangat beri perhatian kamu ada la hakim Allah tidak ada hakim tidak ada yang boleh menentukan hukum selain Allah nak kata hak ni halak, hak ni haram Tak boleh, kecuali Allah sahaja Yang menentukan eh? Kalau timbul satu-satu kata, dia ya, tak ada hukum Tak ada hukum sebut lagi Maka situlah peran eh, Para ulama' mencari hukum Berdasarkan kepada Kita Allah, Sunnah Rasul Hak oh, ni orang panggil, Ijtihad Karena tu Allah tinggal dia, Rasulullah wakturuh, Allah waktu hukum Dalam Quran, waktu hukum Dalam hadis, tinggal kaedah Dap perkara-perkara berlaku, boleh kembali kepada kainan. -kain. Bukan orang yang tak boleh memikir buat peraturan ni. Tetapi, orang induk-induk ni, orang susah, orang Allah waktu turun tu, jangan usik. Kena ikut dia. Orang dia tak buat, orang dia tak tahu turun lagi, orang berlaku sehari-hari, nak tahu lagu mana, lagu mana. Itu iji tihak para ulama. Berdasarkan kepada kita Allah SWT. Baik, kemudian la ma bu, la ma ni tidak ada ya boleh kita semua dengan sebenar melaka Allah. Jadi tuan-tuan, pengakuan kita kepada Allah semua sekali. Daripada nombor 11 naik kepada sampai nombor 1 tu, keyakinan kita itu ilah ubud ubudiah pada Allah Subhanahuwataala. Amanya janji bahawa ini nak sebut syarat la ilaha Allah. Orang oh, kita ngucak tu. Baru betul. Kena ada syarat dia. Tapi nampak tak? Selaku tak nanti. Kita berhenti sini. InsyaAllah menggunakan kita tengok syarat la'ilak. Hak ni. Hak boleh masuk surga. Ha, dia kena ada syarat dia. Hak kata tadi kita. Tu makna baru tu. Makna baru tu. Sebagai daripada. La'ilak tu makna dia. Kamu dia Supaya. Ngucak kita la ilaha illallah ni jadi mond kena ada syarat nah, insyaallah kita akan sebut eh ah gitu jangan ah ada jadi syarat dia betulilah ni, apa tu lidah, ni? Nah, ada ada tujuh insyaallah kita akan sambung pada minggu hadafah ke iznillah taala tegak mana mana ha. dia kalau kala kita baca dalam dalam animer keluarga Islam itu uh, dia tidak dia tidak hadir dia kata mazhab syafii a uh, merupakan asas begitu agitulah wala bagaimanapun mazhab-mazhab lain boleh digunakan Asah Kalau I boleh good. Karena tu eh uh, cuma kadang-kadang orang tidak faham benar tu. Uh, kerana tu sebagai contoh lah. sebagai contoh eh uh, hak dalam enigma tu telah berlaku dalam masyarakat. Di segi hukum akal ni, eh. uh, dia tidak pihak sebenarnya pada asalnya mazhab Syafi'i, tetapi kalau benda-benda yang berkaitan dengan perkara-perkara ya yeah, kita kata kemaslahatan lain dia guna mazhab mazhab lain sebagai contohnya zakat fitrah zakat fitrah tu kalau mengikut mazhab uh, syafi'i dia kena beri barang oat kita makan bukan dengan, dengan nilai hok hok beri dengan makan dengan barang oat kita makan ni juga mazhab Ahmad mazhab Ahmad tu kalau kita makan beras atau ber beras kita makan goto jurya, kena wehok 7 Kalau kita makan goto 5 riyah, wehok goto 5 riyah. Itu mazhab. Mazhab ini dengan amat serupa. Kalau kita pergi Mekah tu, banyak orang setamur, setamur, setamur tu nak no, zakat. Ada pun mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, dia boleh beri nilai. Berah ni, segata goto jurya. Boleh beri 7 riyah. Baik. Lelah ni, tak. Kalau kita keluar zakat tu. tu ha, siapa? Kalau mengikut kaedah imej syafi'i. Dia kena beri bahagian kita makan, Dia tidak ada kompromis. Dia. Tapi oleh kerana ada. Kemaslahatan yang lebih besar. Dan ada kemudahan. Dia boleh dijaga dengan baik. Maka telah diambil. Pendapat imej Abu Hanifah. Dalam baklumat kan tu dalam ahli keluarga Islah tu asahnya mazhab As-Syafi'i tetapi mazhab-mazhab lain boleh dibunuh pakai mengikut keperluan lebih begitulah gitu lah. kita juga supaya kita kata uh, takaful takaful eh? perbankan eh. boleh kata nak kata keseluruhan itu tidak Sebahagia besar daripada... Sistem... perbankan Islam ni... Adalah diambil... Daripada... mazhab anak. Tapi orang kata... Oh, iya dah. Orang pakai senyap gaitu ya. Eh? Oh, dia, dia... Kerana tu kita ni... mazhab orang-orang kita. Kita ni... Orang-orang kita buat laguan. Dia... dia dia olahlah ke mana dia buat tubik tu kita bakal kerana tu sebenarnya kalau mengikut kaedah asal orang bermazahat tu ialah orang yang tahu dalih imam dia misalnya kalau kita kata kita mazahat imam syafi'i kita tahu imam dalih imam syafi'i dan kita ikut dalih tu itu, nah, itu bawa panggil orang bermazahat baik kita kalau kita tak tahu dalih imam kita lagu-lagu mana kita pakai ikut oger dah. Mata kita ni tidak hakikatnya ikut mazhab organ diri kita. Ah ha, gitu ya, sebenarnya gitu ya. Tapi tak apalah kita kata kita induknya mazhab Syafie dan dalil-dalil anime tu hak lain-lain pun boleh digunakan apabila Sesuai dan bermanfaat. Gitu landas dia. Karena semua mazahak ni... Betul pula kau. Cuma kaedah saham kau. Lebih kurang. Kerana itulah... Dia supaya selarat... Di dalam hidup ni... Kalau sekiranya... Mana-mana... Uh, uh, sekiranya... Uh, pemerintah memutuhkan... Fortling. Dia pergi muka. Maka... Undang-undangnya buatlah getul... Supaya selarat buat getul. Sebagai contoh yang mana sebut. Ha, contoh saja ni. Lah. Supaya Uh, oga berlaku perceraian, cagar dia ni oga berlaku kau perlu telajuk, telajuk karto bukan telajuk mulut dah, telajuk kata Dia nak marah go, dia cegah tu tiga tolok selat, tiga tiga dia buih, mepe lepas dia nisa. Ini sebagai contoh kan, ni dah. Kita di Malaysia. Di Malaysia ni jadi maksud di klade, kalau kata tiba, jatuh tiga jadi tiga. Dah jadi tiga, tetapi uh, di negara-negara Islam lain, Pakistan, Syria, Arab Saudi, Mesir dan seluruh negara-negara, kata sebanyak mana, jadi satu. pastu kita ah kita nak tiru demo tu dia tak boleh kita kena ikut sistem ni kerana peraturan supaya mudah kelancaran ah gitu ya sebenarnya ni ada perbezaan pendapat apabila ada satu perbezaan pendapat dan pendapat mana apa ni uh, pemerintah uh, kita terima maka kita kena ikut pendapat supaya di segi penyelarasan sahaja sembuh gitu ya Hak ni benar-benar yang berbeza-beza pendapat Adapun pun perkara hak tetap Dia tak boleh Dia tidak perlu buat Dia beza berbeza Seperti semayat Pak kakak <tuh> Tak Itu tak beza. Dia benar-benar lagi Benda hak beza tu Maka Para ulama Dia boleh pilih Mana yang sesuai Mana yang Itu Apa ni Untuk masyarakat dan Negara Kita lantung Setakat itulah dulu deh InsyaAllah kita sambung. dengan Sebenarnya Apa ni Hal ilah ilah ilah Ini lagi Boleh kita sama Amor ya, amor nak Rasanya nak Panjang sikit sini Supaya Kita Dapat Memahami dengan cara yang lebih luar Dan mudah-mudahan Amor harapnya Tua-tua telur hayat kata Kau bolehlah Telur jadi Telur hayat kata Kau bolehlah kita kalau kalau berasa benar ni molek lebih banyak bagi lain gadget supaya kita sepadan. Takat dul mailah sama-sama kita tutup dulu majlis kita dengan membaca tasbih, kafarah dan surah al-azhar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa subhanallah wa al-akhiratu innal insan lahu hisanna fil khus illa alladhina amanu wa al-salihat wa tawazun